Urriaren ogoitalauan, Francisco Franco diktadore izandakoaren gorpuzkinak erorien aranetik atera dituzte. Pedro Sánchezzen gobernuak orain dela urte-bete abiatuzuen desobiratze prozedura eta hauteskunde legegilen aurre kampaina bete-betean dute urratsa eman. Zergaitik orain, diktadorearen desobiratzearekin zer irudikatu nahi izan dute. Berrogoitala urte behar izan dira simbolikoa baino ez den urratxa emateko. Aztapen batean, desobiratzeak diskretoa eta familia artekoa behar omen zuen izan. Ahatik, Espainiako gobernuak bestelako autua du. Espainiako telebista publikoak zuzenean edatu ditu desobiratzearen irudiak oro. Delgado Justizia Ministroa buruzuen zeremonia solemnean, Frankori inolako gabe gorazarre egin diote. Irudietan, bederatzieunta hogeita bateko otssailaren hogeitairuan estatu kolpen txegua egin zuen Antonio Tejero Kollonela geri diktadorearen senniiden alboan. Ikur frankisten hitzalpean Frankoren aldeko ohuak entzuten diren bitartean. Ororen buru Frankok bi estatu eta izan ditu. Mila bederatziun Tahirrugeita maabostean lehenena eta bi.000 ta hemertzean bigarrena. Eta aldi berean, lau mila hil, 6hun erbesteratu, ju bat bostehun mila presopolitiko hirurehun mila aur baitu eta ehunta hogei mila desagerturn memoriak San Lorenzo del Eskorrialgo erorien aranean lurperaturik jarraitzen du. Espainar Estatuak ustezko transizio demokratikoa memoriari bizkarra emanez eraiki du. Funtxean, frankismoarekin hitzarturiko akordio baten emaitza baizik ez baita izan. Eta gerotik idatzi den kontakizunean, errepublika demokratiko baten aurkako estatu kolpea izan zena, Espainiarren arteko gerla zibila bilakatu da. Franko berak abiatu zuen kontakizun maltzur horren idazketa. Erorien aranean gerlaren aldebatekoak eta bestekoak, frankistak eta errepublikanoak elkarrekin lurperatuz. Azken hilabeteetako gertakariek errealitate gordinak ekartzen diguteko gogora. Hots, Frankoren gorpuzkina erorien aranetik ateratzea baino askoz ere zailagoa dela frankismoa botere judizialetik, ekonomikotik, politikotik ala komunikabideetatik ateratzea. Ez dezaguna antzi, frankismoaren basakerien arduradunak ez direla sekulan auziperatuak izan, eta ez dutela sekulan eragindako minaren aitortzarik egin. Are, frankismoak eginak ereindako gatazken itzalean jarraitzen dugu oraindik, izan Espainian, Katalunian, ala Euskal Herrian. Frankismoaren biktimen memoriak gorderik jarraitzen du.